Nummer ett, ripa Nummer två, röding Och nummer tre, varg Lässebo har svarat Det är Malmös tur. Jo, på den första Svarar vi ripa Och så på den andra Svarar vi röding Och på det tredje, varg Och det rätta svaret ska vara Att hönsvågen heter fjällripa Fisken heter röding och det fridlysta daggjuret är fjällred. Då tror jag jag ska be Jörn om hjälp med poängsättningen här. Två, två. Två, två. Och det betyder att Läserbo nu har fem poäng och Malmö har åtta poäng. Vi i Femman, en av radiohistoriens största långkörare, har premiär 1963. Programledare är Bernt Friberg och när signaturmelodin Swingin' Safari avslutar den första finalen har Malmö-laget slagit Lesbos femteklassare med 25-23. Ja, vi ska frambringa tack till eh, Smålängen, de sega smålänningarna. God kamp. Det var det segaste laget vi har mött. <laughs> Men undrar på det, de var ju näst bäst också. De kom ju på, på andra plats. Ja, vi vill att få en gång till få tacka, eller få gratulera Skåne till segern. Ja, och det här var alltså det sista programmet i den här programserien. Vi i femman. Och jag tror att jag med säkerhet vågar säga på återhörande. Och i så fall blir det nästa höst. Tack för ikväll.